Četvrtkom. Godina je 1914. Početak je kolovoza. Evropa već 41 godinu živi u miru. Od Francusko-Pruskog rata iz 1870. na 71. u Europi se nije vodio rat. Ali već krajem srpnja 1914. postalo je jasno da je doba mire završilo. 28. srpnja Austro-Ugarska vlada objavila je rat Kraljevini Srbiji, i to je pokrenulo evropski pakleni stroj. Jedna po jedna velike evropske sile objavljivale su rat jedna drugoj. Četvrto kolovo za britanska vlada podnijela je ultimatum njemačkoj vladi, tražeći bezuslovno poštovanje belgijske neutralnosti. Odgovor je trebao doći do 11 sati u noći. Britanska vlada sastala se istoga dana navečer kako bi pričekala odgovor iz njemačkog veleposlanstva. Odgovor nije stigao. Britanski ministar vanjskih poslova, Sir Edward Grey, poslao je njemačkom poslaniku pismo u kojemu je pisalo. Vlada njegovog veličanstva smatra da između obiju zemalja od 11 sati uvečer večer kolovoza postoji ratno stanje. I posljednja velika europska sila ušla je u rat. Počeo je rat koji će u povijesti prvi dobiti pridjev svjetski. Nakon što je poslao pismo njemačkom poslaniku Sir Edward Grey navodno je rekao: "Širom Europe svjetla se gase. Za našeg života više se neće upaliti." Sir Edward Grey bio je u pravu možda više nego što je htio biti. U tom će nečuvenom pokolju poginuti 20 milijuna ljudi. Cijela jedna generacija europljana poginuća u rovovima tri velike dinastije nestaće sa svjetske pozornice, Hohenzollerni, Habsburgovci i Romanovi. Zajedno s njima nestaće i njihova carstva, Njemačko, Austrougarsko i Rusko. Od tog se rata Europa nikad neće oporaviti. Ključna osoba u Europskoj politici u drugoj polovici 19. stoljeća bio je pruski predsjednik vlade Otto von Bismarck. Taj političar, nazvan još i željezni kancelar i čovjek od krvi i željeza, izjavio je da su slabi stvoreni da budu pojedeni od jakih. Ali Bizmark je zadovoljio svoju glad s trijela. U ratovima s Danskom, habduškom monarhijom i Francuskom osigurao je stvaranje Ujedinjene Njemačke na čelu s pruskim carom. Stvaranje Ujedinjene Njemačke promijenilo je odnose snaga u Europi. Do tada Njemačka je bila podijeljena na niz državica i slobodnih gradova, a svaki evropski rat vodio se na području Njemačke i takvo je stanje odgovaralo evropskim silama. Sada se u središtu Europe nalazila država koja je sa svojim stanovništvom i gospodarstvom i vojnom moći nadmašila sve kontinentalne sile. Narušena evropska ravnoteža snaga i evropske sile počele su strahovati od njemačke moći. Bismarck je nastojao ublažiti strah evropskih sila umjerenom politikom i želio je on gućiti evropski rat mrežom Saveza koje je umješno ispleo između evropskih država. Ali Bismarck nije mogao vječno ostati na mjestu njemačkog kancelara. Godine 1888. umra je njemački car Wilhelm I. Njega je naslijedio Friedrich koji će vladati samo 98 dana. Nakon Fridriha na njemačko prijestolje doći će Wilhelm II. Njegovo vojničko držanje, hvastavost i čudljiva politika uništi će ono što je Bizmerk gradio. Wilhelm govori svako će malo uzbunjivati Evropu. Novaci moje gardijske bukovnije, okupljeni ste ovdje iz svih krajeva moga carstva, kako bi ispunili svoju vojnu obvezu i na ovom svetom mjestu prisegli svom caru vjernost sve do svog posljednjeg daha. Još uvijek ste premladi da bi razumjeli što vam je sad rečeno. Ali budite budni i uvijek slijedite propisana pravila i učenja. To znači, djeco moje garde, da ste sada moji vojnici. Predali ste se meni, tijelom i dušom. Za vas postoji samo jedan neprijatelj, moj neprijatelj. Wilhelm II. nije želio vladati u Bismarkovoj sjeni. Godine 1890. otpustio je željeznog kancelara. bizmarkovi nasljednici nisu bili dorasli svojim zadacima. Njemačka vanjska politika se mijenjala, a većina europskih država strahovala je od te promjene. Istupi poput govora Bernharda von Bülhova, kancelara i ministra vanjskih poslova pred njemačkim parlamentom, samo su podhranjivali te strahove. Postoji puno zavisti prema nama u svijetu, političke i gospodarske zavisti. Postoje pojedinci i interesne skupine, postoje pokreti i postoje čak i cijeli narodi koji vjeruju da je s Njemačkom nekad bilo lakše i da je Njemačka u ranim danima bila ugodniji susjed, kada su, usprko s našem obrazovanju i usprko s našoj kulturi, stranci s visoka gledali na nas u političkim i gospodarskim pitanjima, poput kavalira koji s nosevima u zraku gledaju dolje na skromnog učitelja. Ta vremena političke slabosti i gospodarske i političke skromnosti nikad se više neće vratiti. Ali bi ćemo sposobni održati se na čelu samo ako shvatimo da za nas nema blagostanja bez moći, bez snažne vojske i snažne flote. U nadolazećem stoljeću njemački narod bit će ili Čekić ili Nakovanj. U samo 20 godina nakon Bizmarkovog otpuštanja promijenila se slika Europe. Umjesto složenog sustava saveza koje je trebao spriječiti europski sukob, na pozornicu je stupio sustav podijela evropskih sila na dva velika suprostavljena saveza. Govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. U trenutku izbijanja Prvog svjetskog rata postojalo su dva sustava saveza. Jedan je bio trojni savez. Tom savezu, taj savez je sklopni 1882. godine između Italije Njemačke i Austro-Ugarske. Izravni povod za sklapanje bila je Francuska aneksija Tunisa 1881. godine i zapravo je bio obrambeni savez, a ugovorne strane su garantirale jedne drugoj da će jedna priskočiti u pomoć one koju eventualno napadne Francuska. Kako Francuska nije bila agresor u Prvom svjetskom ratu i kako ona nikog nije napala, Italija je to iskoristila i ostala je neutralna. Dakle, to je bilo... Ovaj, Eto jedna od tih slabosti tog saveza, druga velika slabost je bilo što su u istom savezu bila Italija i austro ugarska što je bilo tako prilično nespojivo s obzirom da je Italija imala pretenzija i prema istočnoj obali Adran, ali i prema nekim drugim dijelovima austro ugarske Tako da će se upravo zbog toga govoriti da će austro i Njemačka praktički samostalno ratovati protiv Andante. Nisu samo car Wilhelm II. i njegovi diplomati i kancelari krivi za pokretanje pakljenog stroja koji će započeti Prvi svjetski rat. I druge europske sile imali su udjela u političkoj kratkovidnosti i nehajnosti koja je dovela do Velikog rata. Njemačka se bojala francuske želje za osvetom za porazi s 1870. i 1871. A u Njemačkoj je poseban strah izazivala Rusija. Što se tiče Antante, tu je zapravo sistem od tri saveza između Velike Britanije, Francuske i Rusije tri ugovora gdje su jedan je englesko-francuski, jedan je englesko-ruski, jedan je francusko-ruski. I zapravo je više riječ o diplomatskoj grupi, a ne o nekakvom čvrstom savezu. Najznačajniji, od ta tri saveza je sigurno englesko-francuski savez, odnosno englesko-francuska entanta, koja je sklopljena 1904. i nazvana je srdačnom entantom. Naime, ugovor Trzavice između Engelske i Francuske su naglo počele razvijati 1882. godine, kada je Britanija okupirala Egipat. 1898. godine, kako je Britanija svoje područje i širila na, na jug, dakle prema Sudanu, došlo je skoro do rata zbog sukoba oko Fašode. No, međutim, nekako se sve to smirilo. 1899. je cijela ta situacija oko faršode i oko interesnih sfera u Sudanu razrješena jednim sporazumom jer tada se počinje malo intenzivnije raditi na sklapanju jednog trajnega englesko-francuskog saveza ili barem recimo ugovora oko podjela ova interesnih sfera. I to se dogodilo 1904. godine glavni arhitekt tog sporazuma bio je britanski francuski ministar vanjskih poslova uh, Del Casse a zapravo. Izravni povod je bila da rastuća moć Njemačke. Sjedna strana se francuska bojala njemačke kopnene vojske, najbolje i najorganiziranije vojske e, tog doba, a od konca 19. stoljeća su Njemci pokrenuli tu veliku pomorsku izgradnju, čime su zaprijetili engleskoj supremaciji na moru. I logična posljedica toga bilo je zbližavanje između engleske i francuske kasnije su 1906 vođeni takozvani vojni razgovori koji su se svodili na temu kako bi Britanija mogla pomoći u Francuskoj ukoliko ju napadne Njemačka i ti razgovori su zapravo učvrstili Antanto. Uh, Strah od njemačke snage približio i do tada najizgledne spojeve zemlje, Veliku Britaniju i Rusiju. Te su dvije zemlje tijekom 19. stoljeća stalno bile na rubu rata. Ponekad su, kao u slučaju Krimskog rata koji se vodio od 1853. do 1856. između Britanije, Francuske i Turske, protiv Rusije i prešle taj rub. Sada ih je zbližio strah od njemačke. E, anglo ruska antanta je sklopljena 1907. godine i ona je zapravo odredila uh, isto tako interesne sfere između Velike Britanije i Rusije posebno oko kolonijalnih pitanja u Aziji. Euh također nije bila vojni savez i nije imala nikakvih obaveza potpore u slučaju rata, ali je ipak jasno govorila da se Engleska, odnosno Velika Britanija i Rusija neće sukobljavati. Podijeljene su bile interesne sfere i to su bili dosta čisti odnosi između Engleske i Rusije. Najstariji od tih saveza je zapravo Ruski, Francusko-Ruski Savez iz 1894. godine. Naime, Njemačka je 1890. godine bila uvjerena da se Francuska i Rusija nikad neće zbližiti da nikad neće biti savjetnice što je za Njemačku bilo iznimno važno zbog one politike da bude sa jednom od te dvije države u barem korektnim odnosima. A Ruski car Aleksandar III. Te godine izjavio da je Francuska domovina revolucionarnih pokreta i nestabilnih vlada i to je samo priznažilo Njemačku tezu o tome da se Francuska i Rusija neće međusobno zbližiti. No, međutim, 1887, dakle, tri godine prije, Bismarck je počeo odbijati Rusiju od uh, Njemačke, jer je onemogućio Rusiji da se dalje zadužuje u Berlinu, pa se, Francus... pa se Rusija okrenula uh, Francuskoj. Isto tako, u to vrijeme je, to je prije uh, velike pomorske njemačke izgradnje, splo... sklopnjeniran anglo-njemački sporazum i Rusija i Francuska su se osjećale naprosto nesigurno i izolirano. 1891. godine započele su tajne pregovore koje su završili u 1894. godine i koji kažu da ukoliko Francuska bude napadnuta od Njemačke ili Italije ili Italije i Njemačke Rusija će priteći u pomoć Francuskoj, a isto tako vrijedi i obrnuto samo što u tom slučaju naravno ispada Italija iz igra ulazi austro dakle ukoliko Austro-Ugrska potpomognuta Njemačkom ili Njemačka samostalno napadne Rusiju Francuska će joj priskočiti u pomoć. Ukoliko bilo koja članica pak trojnog saveza, dakle bilo Njemačka, Austrija, Ugarska ili Italija, mobilizira svoju vojsku i Francuska i Rusija će to učiniti i to će zapravo značiti objavu rata. I to je bio Jerini savez koji je imao uh, tu vrlo čvrstu ovaj, vojnu odredbu u građanu u neki sporazum, odnosno neki ugovor. I tako se ispunila Bizmarkova noćna mora. Tri velike europske sile koje su se tijekom 19. stoljeća stalno sukobljavale oko novih kolonijalnih posjeda, ujedinile su se protiv Njemačke. Njemačka je ostala s dva saveznika izolirana u središtu Europe. I to nisu bili neki Austro-Ugarska je bila ekonomski slaba i politički nestabilna, a Italija, kada će izbiti veliki rat, neće ratovati na strani Njemačke. Povjest četvrtkom. Tako je postavljena pozornica za veliki sukob. Britanski povjesničar Basil Liddell Hart sažao uzroke Prvog svjetskog rata u tri riječi. Strah, glad i ponos. Strah od drugoga i glad za onim što drugi ima. Nije samo diplomacija dovela do rata. Odnosi između država dodatno su zategnuti snažnim i nejednakim industrijskim i demografskim razvojem, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Prvo tokom 19. stoljeća su građane željeznice kao ključna zapravo stvar ovaj, jedna od ključnih stvari 19. stoljeća. E, nadalje ljudi su naučili kako napraviti dobar kvalitetan čelik koji se neće lomiti. Željezo je postalo izuzetno važno. E, koncem 19. stoljeća otkriven je efikasan motor sa unutarnim sagorjevanjem koji je pak doveo do razvoja automobilske industrije koja u trenutku izbijanja prvog svjetskog rata već postoji u Europi. E, sama, Samo povećanje e, kvalitete, razum, unapređenje kvalitete prerade željeza je dobro do toga da se izrađivali kvalitetnije puške, kvalitetniji topovi, kvalitetniji brodovi. O, otkriće pak e, motora s unutarnjim sagorjevanjem i široke upotrebe nafte koja je uskos tim povezana je dovela do prave male revolucije u pomorskom ratovanju, naime početkom 20. stoljeća. Porinut je prvi takozvani dreadnought. Su bili bojni brodovi, nezamislivi do, do tada, e, izuzetno veliki, velike nosivosti i ogromne e, snage. Oni su imali topove od 12 inča, čak početkom e, Prvog svjetskog rata su Britanci porinuli klasu Orion, koja je imala topove od 13,5 inča, dakle, puta 2,5 centimetrima pa ćemo znati o kojoj je vatrenoj moći bila e, riječ. Nadalje razvio se, razbio se sustav komunikacija. Prvi svjetski rat je još uvijek sa, sa današnjih stanovišta komunikacijski primitivan, ali tu je već pojava telefona i masovna upotreba telefona, što je također vrlo značajno. One države koje su se bolje industrializirale, koje su kroz industrijsku revoluciju 19. stoljeća ubrzano prolazile, su imale puno bolje startne pozicije na početku iz ovog drugog svjetskog rata. Dakle, najbolje su tehnološki stajala je Njemačka, koja je pored ostalog, osim svih tradicionalnih, ne samo industrija nego i proizvodnje koje su prerasle u industrije tokom 19. stoljeća, imala je jednu potporu novu industriju koja se tada razvila, to je kemija koja su bila superioreni cijelom svijetu i naravno tu je bila Velika Britanija. Od završetka Napoleonskih ratova 1815. godine, europsko stanovništvo raslo je za 1% svake godine. Ali taj rast nije bio ravnomjeran. Francuska, nekada uz Rusiju najmnogoljudnija europska zemlja, imala je negativan priras stanovništva, dok se u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća rusko stanovništvo udvostručilo. Ujedinjena Njemačka prestigla je Francusku u broju stanovnika krajem stoljeća. Jedan od važnih proizvoda industrijske, znanstvene i tehnološke revolucije 19. stoljeća su i umjetna gnojiva. One se, tara tek, počinju primjenjivati, ali one su omogućale da se proizvede dovoljno hrane. Jer u 19. stoljeću u mnogim zemljama europe izbog industrijske revolucije naglo raste broj stanovnika. Zapravo, Jerina Francuska koja nije, Jerina je francuska država koja nije zahvaćena tom demografskom eksplozijom kasnog 19. i ranog 20. stoljeća. Mitna gnojeva su omogućila da se proizvede dovoljno hrane, a željeznice i motori s unutarnim sagorjevanjem su omogućili da se ta hrana pravovremeno distribuira. I to je recimo omogućilo stvaranje e, milijonskih gradova koji su prije bili nemogući upravo radi toga, ali se nisu mogli prehraniti i se mogli pravovremeno dostaviti dovoljna količina hrane. Početkom 20. stoljeća bilo je mislilaca koji su smatrali da su povremeni ratovi poput puštanja krvi iz organizma, da ga oni pročišćuju. Naravno, generali su dijelili to mišljenje. Feldmarshal Helmut von Moltke Stari, kreator pruskih pobjeda na Danskom, Austrijom i Francuskom, u pismu Johannesu Kasparu Blunschliu, stručnjaku za međunarodno pravo, iznio je svoje poglede na rat. Vječni mir je san, i čak nije lijep san. Rat je dio Božijeg svjetskog poredka. U ratu se razvijaju najplemenitije vrline ljudi, hrabrost i odricanje, odanost, tužnost i spremnost na žrtvu, čak i po cijenu vlastitog života. Bez rata svijet bi potonuo u močvaru materializma. Nisu generali samo dobili nova sredstva za vođenje rata poput kuške sa zatvaračem, teških topova i teške strojnice. Dobili su i novu vojsku. Doba profesionalnih vojski je prošla. U većini europskih zemalja uvedena je opća vojna obveza. Pojavio se koncept naroda pod oružjem. Narod je bio poput spremnika iz kojeg su se izljevali budući vojnici u vojni kalup. I taj se spremnik činio nepresušnim industrijska revolucija omogućila mobilizaciju milijuna vojnika, što prije nije bilo moguće. I omogućila je da se željeznicom milijuni ljudi prebacuju s jednog na drugi kraj kontinenta. E sad, osim što je po potrebno prebaciti sve te milijune ljudi, potrebno je e, hranu, oružje, streljivo, opremu, sanitetski materijal prebaciti, što je, recimo, Njemačka mogla zbog izvanredne željezničke linije. To je, recimo, mogla i, i Francuska u velikoj mjeri, ali Rusija to nije mogla. Rusija je uspjela prebaciti milijuna i milijune ljudi na e, prvu liniju, ali nije uspjela prebaciti dovoljno veliku količinu e, svog ostalog potrebnog materijala. E, industrijska revolucija u neku ruku u velikoj mjeri zaslužna za taj da da strahoviti pokolj i da nije bilo industrike revolucija sigurno rad ne bi izgledao tako kako je izgledao. Ta opća vojna obveza je stvarno izuzetno važna u tom stroju sudnjeg dana i tu su daleko najdalje otišli u organizaciji tako nečega Njemci. Oni su imali relativno kratki vojni rok, obavezni vojni rok i nakon toga bi čovjek koji bi služio vojni rok prelazio u rezervu, prvo bi bio u Landveru pa kasnije kad bi malo posterio, osterio u Lanšturmu pa na kraju u takozvanim pomačnim organizaciju jedinicama. Ali bi oni bili pozivani na nekakve vojne vježbe i na nekakve provjere tek toliko da ne zaborave sve što su naučili za vrijeme od vojnog roka. To je Njemačko je na početku Prvog svjetskog rata u kolovozu 1914. da na jedan aktivni korpus koji su imali mobiliziraju još jedan korpus koji je bio gotovo iste kvalitete kao i taj aktivni korpus. Oni su, dakle, mobilizacijom trenutno svoju prvu borbenu liniju udvostručili. To nije mogla nitko drugi, niti jedna druga vojska u, u tom trenutku. Primjerice, Francuska, koja isto tako imala opću vojnu obvezu, ali nije imala tako ovaj, razvijenu službu vojnika u, u rezervi, je na jednu vojnu jedinicu, aktivno mogla mobilizirati jednu vojnu jedinicu koja je ili mogla biti pomoćna vojna jedinica, ili u najboljem slučaju mogle biti vojna jedinica kvalitete posebnog garnizona, što je otprilike nekakav nivo treće pozivaca. Povijest četvrtkom U prvom desetljeću 20. stoljeća tri su krize mogle izazvati opći europski sukob. Prva je bila marokanska kriza iz 1905. godine. Tijekom jednog od svojih krstarenja njemački car posjetio je Maroko i tada izjavio da podržava Maroko kao samostalnu državu. Francuska koja je polagala pravo na marokanski teritorij nije blagonaklonno reagirala na carevu izjevu. Njemački kancelar von Billow zatražio međunarodnu konferenciju na kojoj je Francuska trebala biti ponižena, a Francusko-Britanski savez raskinut. Ali savez Francuske i Britanije postao je još čvršći, a Njemačka je bila ta koja je doživjela međunarodno poniženje. Godine 1908. izbila je velika kriza zbog Bosne i Hercegovine. Nakon Berlinskog kongresa iz 1878. godine, Bosna i Hercegovina bila je neka vrsta ničije zemlje. Bila je pod vrhovnom turskom vlašću, austrijskom upravom i uživala je lokalnu autonomiju. Godine 1908. Austro-Ugarska prekinula je takvo stanje aneksijom. Rusija je zaprijetila ratom, ali Njemaška je stala na stranu Austro-Ugarske. Treća u nizu kriza koju su potresle europu bila je druga marokanska kriza. Godine 1911. Francuska je na poziv marokanskog sultana poslala vojsku u grad Fes u kojem je bjesnila pobuna protiv sultana. Njemačka je odgovorila akcijom pompoznog naziva Panterin skok. Njemačke novine bučno su odobravale slanjeto pomlječe pantera pred marokansku obalu. Hura! Djelo! Konačno akcija! Oslobodilačko djelo koje će odasud rastirati oblake pesimizma. Vlada treba krenuti naprijed. Čak i ako ta akcija urodi okolnostima koje ne možemo predvidjeti. Nakon što je zakuhala krizu, Njemačka se pod pritiskom Francuske i Velike Britanije morala povući. Morala se zadovoljiti velikim ali beznačajnim područjem u Ekvatorialnoj Africi. Suočen s diplomatskim porazom, von Moltke mlađi, načelnik glavnog stožera Njemačke vojske, izjavio je da očajava nad Njemačkom sudbinom. Njemačke novine koji su tako žustro podržale akciju, žušno su reagirale na ishod krize. Zbog nekoliko kongoanskih močvara Praktično smo riskirali svjetski rat. U tako u zavreloj atmosferi, velike europske sile spremali su svoje ratne planove. Njemačka je imala taj glasoviti Šlifenov plan, kojeg je njemački felmaršal Šlifen razvijao punih 15 godina. Praktički svira svoje smrti, a navodno su mu zadnje riječi bilo je samo pazite da desno krilo bure dovoljno jako. Taj plan je predviđao upad u Francusku preko Belgije sa izuzetno jakim desnim krilom njemačke uh, vojske, relativno slabim ljevim krilom koje zapravo samo trebalo odvraćati Francuza od eventualnog upada u Njemačku, a čak i ako bi Francuzi upali, ne bi mogli preduboko ovaj, upasti, ne bi mogli preduboko potisnuti Njemačke trupe i naprosto kao jedan parni valjak se to trebalo prebaciti preko cijele Francuske, okružiti e, Francusku vojsku, proći južno od Pariza i u roku nekoliko tjera na Francusku potpuno poraziti i izbaciti iz rata. Istovremeno se na njemačko-ruskoj granici je trebalo biti raspoređeno svega desetak divizija, jer je procjena njemačkih vojnih stručnjaka bila da Rusiji treba najmanje šest tjedana da bi obavila mobilizaciju. Zato je bilo predviđeno svega tih 10 divizija na istoku. U vremenu, od smrti Šlifena 1906 pa do izbijanja rata 1914, dakle u tih osam godina, Njemačka je uspjela opremiti još najmanje deset novih e, divizija, a njegov nasljednik, Moltke Mlađi, je uglavnom svih tih deset divizija e, priključio onom ljevom krilu, kako bi zaštitio lijevo krilo od eventualnog upada u francuskih trupa u Njemačku. to on je vjerojatno napravio veliku grešku, jer je vjerojatno šlifen ovaj tako postupio. To trebao poslati na, na desno krilo i na taj način je ono slabio to desno krilo. I to se na kraju vjerojatno ovaj, i osjetilo na samom toku rata jer su Njemci u jesen 1914. zaustavljeni na Marni prije ovaj, Pariza i sam Moltke napravio još neke izmjene u uh, planu, originalnom šlifenovom planu, koji su vjerojatno dovele do usporavanja njemačkog napada i ne treba zaboraviti da su Rusiji svoje vojsko mobilizirali puno brže nego što je bilo tko predviđao. Stari njemački vojni plan, napravljen za vrijeme Bizmarka i von Moltke, a starijeg, bio je defanzivan. Njemačka se vojska trebala podijeliti na dva dijela i braniti granice na istoku i zapadu. Napadači ne bi mogli slomiti njemačku vojsku i bili bi prisiljeni sklopiti kompromisan mir. Von Šlifanov plan bio je sjajan, ali njegova smijonost bila je zapravo teška nesmotrenost. Naime, i površni poznavatelj međunarodnih odnosa znao je da jedini razlog zbog kojega Velika Britanija može ući u rat na kontinentu jeste ugrožavanje Belgijskog teritorija. Britanija nije mogla dopustiti da istočnu obalu La Mancha nadzire nadmoćna europska sila. Osim njih, naravno i drugi su imali svoje planove. Rusija je imala tzv. plan 19 koji je bio aktualan za, za tu godinu, koji je bio vrlo ambiciozan, jer je Predviđao, što recimo njemci nisu znali izravan upad u istočnu Brusiju, što je značilo da oni očekuju da mogu dovoljno brzo mobilizirati uh, trupe, da im ne treba šest jedana, ali je predviđao i istovremeni rat sa Austro-Ugrskom u Galiciji, što znači da su oni procijenjali da mogu istovremeno voriti rat sa dvije velike i moćne sile. Francuzi su recimo imali plan 17, koji je predviđao upad u Njemačku ali ne predubok i zadržavanje rata koliko god je to moguće izvan Francuske teritorije i uh, oni su predviđali jedan vrlo pokretan rat pa su zato imali razvili taj svoj glasoviti top od 75 mm koji je bio po ocjeni mnogih najbolji top uh, tog vremena. Moglo se čak 30 granata u jednoj minuti iz njega ispucati, no međutim onoga trenutka kada je Prvi svjetski rat prestao biti mobilni rat, je postao europski rat, taj stop je postao gotovo potpuno subišan, jer je probojna moć granate bila mala, domet granate je bio mali, a to što je on bio lako prenosiv više nije bilo bitno, jer je bila reč o roovskom ratu. Samo Velika Britanija imala, recimo, čak i najmanje ratnih planova, ali to prođelo za izčinjenice što ona gotovo usporedbi sa europskim zemljama i nije imala vojsku i njena jerina briga bila je zatvoriti Baltičko more i Sjeverno more Njemcima, tako da se presjeku Njemačke obskribne linije jer je Njemačka izravno ovisila od opremi dobara iz preko morskih krajeva od hrane pa do nekih strateških sirovina poput gume i Velika Britanija je svoje ratne planove u to vrijeme bazirala prije svega na superiornosti svoje mornarice. U tako usijanoj atmosferi njemački car Wilhelm II. i svojim je javnim istupima povećao temperaturu. Najčuveniji njegov istup, koji je podigao i najveću prašinu, dogodio se 1908. godine, kada je car dao intervju britanskom pukovniku Stuart worley za dnevni list Daily Telegraph. Car je dao prijepis intervjua svom kancelaru von Bülowu, kojega ga je trebao pregledati i izbaciti moguće nezgodne dijelove. Billov je bio prezauzeti posao je proslijedio savjetniku. Ovo je samo dotirao formu intervjua i nije dirao u sadržaj. A sadržaj je bio bombastičan. Vi ste, Englezi, ludi. Ludi, ludi poput ožujskih zečeva. Što vas je to spopalo da ste tako predani sumnji koja ne nedolikuje tako velikoj naciji? Što još ja mogu učiniti što do nisam učinio? Ponavljam, prijatelj sam Engleske. Ali vi mi činite stvari teškim. Moj zadatak nije lak. Vladajući osjećaj u velikom dijelu srednje i niže klase mog naroda nije prijateljski prema Engleskoj. Ja sam u u mojoj zemlji. I tako je njemački car u jednom intervjuu uvrijedio Britance, Francuze, Ruse i Japance. Uz to što je rekao da većina Njemaca ne voli Engleze, car je ustvrdio da su Francuzi i Rusi nastojali nagovoriti Njemačku da uđe u rat protiv Britanije i da njemački veliki plan gradnje ratnih brodova nije uperen toliko protiv Britanije koliko protiv Japana. Četvrtkom. 50 godina u europi se gomilalo oružje, prijetnje i strahovi. Samo pet dana bilo je potrebno da se zapali Evropa. A povod za rat bilo je jedno ubojstvo. Pa nadvojboda Franjo Ferdinand, prestalo nasljednik, Austro-Ugrski, je došao u Bosnu i Hercegovinu nadgledati velike vojne manevre koje su bili organizirane, koje su zapravo bili izravno poruka na neki način kraljevini Srbiji. Eto i Austro-Ugrska ima veliku i moćnu vojsku, austro je pokušavala čak nešto intervenirati vezano uz Balkanske ratove 912 i 1913. godine, ali je Njemačka uspjela zauzdati. I austro se bojala mogućeg daljnjeg utjecaja Srbije, posebno na Bosnu i Hercegovinu, koju je eto, šest godina prije toga anektirala. 28. lipnja 1914. u Sarajevu je Franjo Ferdinand dubijen. Ubio ga je Gavrilo Princip, 18. godišnjak. I sam atentat je zapravo bio jako traljava izveden. Prvo su ga pokušali ubiti bombom, pa nisu uspjeli sa nekoliko metara baciti bombu kao, kako spada, pa se ta bomba otkotrljala po drugi automobil. Onda su organizatori boravka Franje Ferdinanda, kao promijenili njegovu rutu, ali se svejedno ovaj, ništa tu naravno, nije dogodilo, jer je automobil ponovo naletio na Gavrela Principa, koji je nekako konačno uspio ubiti Franju Ferdinanda i njegovu ženu u jednom prijelično stvarno šepretljavo izvedenom atentatu. Ono što je potaknulo ovaj to u iskru koja je zaparila Evropa je bila činjenica što su atentatori bili povezani sa uh, srpskom tajnom organizacijom Crna Ruka. Zadnja prigoda za sastanak okrunjenih glava i diplomata na kojem bi se spriječio veliki europski rat propuštena je zato što nadvodvojedina supruga nije bila kraljevskog podrijetla, pa na pogrebu ubijenog para nisu prisustovale europske okrunjene glave. Da su se sastali, možda jedan teroristički čin ne bi bio povod za opći europski rat. Austro-ugarska vlada optužila je Kraljevinu Srbiju za atentat. Načelnik Austrougarskog glavnog stožera Konrad von Hetzendorf odmah je zatražio da se Srbiji objavi rat. Uz njega je bio i ministar vanjskih poslova, ali predsjednik vlade, grof Tisa, bio je protiv rata. Austro-ugarskog cara Franju Josipa zanimalo je može li računati na njemačku podršku. Franjo Josip je uputio jedno pismo njemačkom caru, Vilhelm II., u kojem ga zapravo opitao uh, hoće li se, može li se dokazati upletenost uh, srpske vlade u atentat, i tvrdio je zapravo da se sve to napravilo samo zato da bi se išlo za ujedinjenjem uh, Južnih Slovena, što je naravno izravno ide na, na štetu kuće Habsburg. I ono što je vrlo bitno, oni u tom pismu, nakon što su njega malo uvjeravali njegovi političari i vojnici, napisao svom kolegi Njemačkom da Srbiju treba ukloniti sa Balkana kao politički faktor. I to je zapravo bio nagovještaj uh, burućeg rata. Uh, procjena je bila sljedeća. Rusija se neće umješati jer njen vojni program na završava tek 1917. godine, a u lipnju 1914. Rusija je tek donijela svoj drugi vojni zakon koji je vezan uz reorganizaciju Ruske vojske prvije bilje iz 1908. Druga pretpostavka je da će se Rusija umješati. Ukoliko se Rusija umješa, izbiće veliki rat, jer će se i Njemačka umješati u rat. A to Njemačko je odgovara jer smatra da je sad pravo vrijeme za rat. Ona je vojno dovoljno jaka dovoljno sazrala, njena vojska je dovoljno velika, dovoljno dobro opremljena i uvježbana da si može priuštiti jedan veliki rat kojim će prekrojiti geopolitičku kartu ne samo Europe nego i svijeta. 5. srpne 1914. godine Wilhelm II. ambasador Austro-Ugarske u Njemačkoj seđenju kaže da doslovce ne odogovlačite s tom akcijom. A na izravni seđanje Upit dobiva odgovor da će Njemačka biti na austrougarskoj strani, kako i doliči jednom vjernom savezniku. Na taj način je osigurana premać ratne stranke, uvjetno rečeno ratne stranke, u Beću, a zanimljivo je da je zapravo osigurao njemački car Wilhelm II. svojom izjavom. U Njemačkoj su se, su se recimo svi pokušali praviti kao da je sve normalno, političari su otišli na odmor. A, a izdana je jedna uputa tisku da se vijesti o austro sukobu redigiraju u naročito blagom tonu. Nakon što je 5. srpnja primio austrijskog poslanika i dao punu potporu austrijskoj akciji, car Wilhelm pozvao je zapovjednike vojske i mornarice i rekao im da će najvjerojatnije izbiti rat. Ali njemačka se vojska nije posebno trebala spremati za rat. General zadužen za logistiku i mobilizaciju nakon tog sastanka je zapisao. Nisam imao što raditi nakon tog sastanka. Plan mobilizacije bio je završen 31. ožujka 1914. godine. Kao i uvijek, vojska je bila spremna. Međutim, činilo se da se još uvijek ništa ne događa. No, ubrzo su donesene odluke koje su Austro-Ugarsku i cijelu Europu skrenule na put bez povretka. I zaista mnogi njemački političari su otišli na nekakva ljetovanja tokom tog srpnja. U Beću se 7. srpnja sastao ministarski savjet i svi su bili zapravo za ratnu opciju, osim tise koji će isto tako uskoro primjeniti svoju odluku. I zapisano je da čisto diplomatski uspjeh, čak i potpuno poniženje Srbije, ne bi vrijedilo ništa. Naime, odlučeno je da Srbiji treba postaviti tako radikalne zahtjeve da se unepred može računati s tim da će ih vlada kraljevine Srbije odbiti, pa se onda može ići na vojnu intervenciju, jer se eto to kao ima izlika. Austrougarsko ugarsko teško je palo njemačkom caru. Njemu se činilo da se stvar predugo oteže. Na izvještaju u kojem ga je njemački poslanik u Beču obavijestio je da Austrougarski ministar ministr vanjskih poslova razbija glavu s time kako da sastavi ultimatum koji će biti neprihvatljiv Srbiji, Wilhelm II. je napisao. Evakuirati sanđak. Onda će odmak doći do tuče. Ali i bez njemačke pomoći austrougarska diplomacija je uspjela sastaviti neprihvatljiv ultimatum Srbiji. 23. srpnja je taj austarski ultimatum Srbiji i predan. To je ultimatum u deset točaka i on je bio zaista sročan tako da ga niti jedna vlada, niti jedne države koja imalo drže do sebe, nikako ne može prihvatiti. Recimo, traženo je da se zabrani anti-austrijska propaganda u Srbiji, raspuštanje svih anti-austrijskih, odnosno anti austru organizacija, otpuštanje svih časnika, činovnika i učitelja koji su umješani u takvu djelatnost, s tim što će popis ljudi koji treba otpustiti sastaviti Austrougarska trebalo je maknuti svu propagandu protu austrijsku propagandu iz školskog sustava i traženo je sudjelovanje austrijskih vlasti u gušenju anti austrijskog pokreta u Srbiji što se posebno odnosilo i na istragu u samosarajevskom atentatu i traženo je strogo kažnjavanje svih umješanih u sarajevski atentat to je baron Gisl austrijski ambasador u Beogradu je to predao i zatražio je uh, ultimativno ispunjavanje svih uvjeta. 24. srpnja, dan kasnije, Srbija je zatražila pomoć Rusije, a ruski ministar vanjskih poslova Sazonov, kada je vidio uh, uvjete uh, austro-ugarske vlade, je kratko rekao, to znači Evropski rat. Takvu oštrinu čak ni očekivao niti Berlin, pa su i oni bili iznađeni, ali ugodno iznenađeni sa oštrinom Beća. 25. srpnja Nikola Pašić, predsjednik srpske vlade, je odgovorio Gislu i ta nota je bila vrlo pomirljiva, čak neočekivano ovaj, pomirljiva. Satovalja imat na umu da je Srbija bila iscrpljena sa dva Balkanska rata i da je njoj trebalo još barem 15-20 godina mira kako bi svoja osvajanja koja je postigla u ta dva Balkanska rata mogla i kapitalizirati, dakle od njih početi izvlačiti nekakvu ekonomsku korist. I zapravo, jereno što nije ovaj prihvatio da e, austrijski istražitelji vode istru, istragu i to na srpskom tlu, jer bi to bila povreda ustava i zakona o kaznenom postupku. Jasno, iste večeri je austrougarska ambasada u Beogradu zatvorena, već prije su bile bavljene sve pripreme, sve je bilo kompletna dokumentacija uredno pospremljena u velike sanduke, tako da se može što je moguće priotići iz Beograda. 28. srpnja, Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji i 29. srpnja je bombardiran Beograd. Neki su diplomati pokušali zaustaviti to srljanje u rat, ali kada su vidjeli ultimatum, većini je bilo jasno da povratka nema. Kada je britanskom ministru vanjskih poslova, Sredvardu Greju, austro-ugarski veleposlanik uručio ultimatum, greje je izjavio da je to najstrašniji dokument kojega ikad napisala diplomacija. Rat se širio. 29. srpnja je ruski car Nikola II. izdao jedan ukaz o općoj mobilizaciji koji je do istog dana uspio i povući da bi ga uh, 31. srpnja ovaj, on uh, ponovo aktivirao. Naime, on je ukaz o općoj mobilizaciji zamijenio ukazom o dijelomičnoj mobilizaciji pa je na, na kraju ponovo uveo ukaz o općoj, općoj mobilizaciji. To je zapravo obisilo o tome s kimi je on razgovarao. On je bio jedan prilično čuran čovjek koji se obično slagao sa svojim zadnjim sugovornikom. I nakon što je ponovo uveo ukaz o općoj mobilizaciji, navodno su odgovorni u ruskoj vojsci, načelnik glavnog stožera, ministar obrane i general zadužen za mobilizaciju u glavnom stožeru ruske vojske, porazbijali svoje telefone kako ih ovi ne bi mogao promijeniti i obavijestite da je ponovo promijenio odloku. 31. srpnja Njemačka je tražila obustavu mobilizacije od Rusije i to je Rusija trebala ispoštovati do prvog za točno upodne. Kako to Rusija nije učinila, prvo za Njemačka je objavila rat Rusiji. Britanska diplomacija 29. srpnja poručila je svojim njemačkim kolegama da britanska vlada želi zadržati svoje prijateljstvo s Njemačkom i da će ostati po strani sve dok sukob ostane ograničen na Austriju i Rusiju ali ako bi u suko bušla Njemačka i Francuska, tada Britanija ne bi mogla ostati skrštenih ruku. Naravno, Britanija i Njemačka u tom ratu ne bi bili na istoj strani. Takva izjava razbjesnila Njemačkoga cara. Engleska otkriva svoje karte u trenutku kad joj se učinilo da smo stjerani u škripac i da se nalazimo u bezizlaznom položaju. Podla, kramarska fukara, trudila se da nas zavara ručkovima i govorima. Kraljeve riječi, koje mi je uputio u razgovoru, Ostat ćemo neutralni i trudit ćemo se da ostanemo po strani što dulje budemo mogli, jesu prosta prevara. Gadna psina. Rad se širio na zapad. 30. srpnja Francuska, dakle sad selimo na zapad kontinenta, je povukla svoju vojsku 10 km od granici kako slučajno ne bi došlo do nekog pogroničnog incidenta koji bi Njemačkoj ipak poslužio kao izlika za početak rata. 31. srpnja Njemačka je obavijestila Francusku o noti koju je putila Rusiji i tražila je garanciju francuske neutralnosti, i to u roku od 18 sati. S tim što je Francus, Njemački ambasador u Francusku bio instruiran da ukoliko Francuzi pristanu na neutralnost, da on postavi nove zahtjeve koji neće biti prihvatljivi. Francuskoj je konkretno trebala u tom slučaju Francuska kao garanciju svoje neutralnosti prerati Njemačkoj na upravi tvrđave Toul i Verden. No, međutim, odgovor, već prvi francuski odgovor nije zadovoljio Njemačku, jer je Francuska kazala da će ona štititi svoje interese, dakle dala jednu priličnu neutralnu diplomatsku izjavu. I prvog osmog je u Francuskoj počela opća mobilizacija. Istog dana u Njemačkoj je sastavljen tekst objave rata Francuskoj, a kao izlika su poslužile neprovjerene glasine o tome da su francuski zrakoplovi nadljetali neke gradove u Njemačkoj što je zapravo bilo potpuno netočno i rat je objavljen 3. kolovoza za Francuskoj u među vremenu za kolovoza Njemačka je ušla u Luksemburg a Italija je mudro proglasila neutralnost i rat se uključila tek sljedeće godine Na kraju je uslijedio i završni čin tragedije Da bi postupila prema von Šlifenovom planu Njemačka vojska napala je Belgiju što je bio povod da Velika Britanija uđe u rat. Njemačka je u skladu sa svojim vojnim planom tražila od Belgije prolaz kroz Belgiju, kroz jedan dio Belgije kako bi napala e, Francusku, što je Belgija naravno odbila, a 4. kolovoza kada je Njemačka krenula u napad, Njemačka je napala naravno ovaj Belgiju i ti incidenti i taj napad na jednu neutralnu državu je poslužio Velikoj Britaniji kao izlika da objavi rat Njemačkoj, jer je Velika Britanija garantirala neutralnost Belgiji i ulazak u rat na strani Belgije ukoliko netko povredi njenu neutralnost još sa cijelim nizom sporazuma iz 1830. 33. i 39. godine. Tako se u roku od svega nekoliko dana, dakle od recimo 28. i 29. srpnja paročetrotog kolovoza, europa iznena da našla u ratu. Povijest Četvrtkom Slušali ste Povijest Četvrtkom emisija obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Lezbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojunđić. Emisiju snimili Alan Schneider i Štefica Mahalec, a emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.